Primeran, bat, oporretatik bueltan. Ara, helduz ara? Arratxalde honeska. Zer moduz? Ondo, zuek? Ondo, ondo, oso ondo. Zer nahi duzo? Ba, atena kazeutxa, mesedez. Tori, eskarrik asko. None gontzarete? Eh? Andaluzian. Andaluzian? Jo, hena iziño izegoen Andaluzian. Joan beharko dugu geukere urteren batean. Kostaldean egontzarete? Bai, Elrronpidon, Guelbako Kostaldean. Lagun batek egin zidan herri horri buruz, eta urten ara joatea erabaki dugu. Zuek, Mediterraneoan neoan ibilizarete, ezta? Bai, Kulleran, Valentzian dago. Carlose, komentatu zidan, zeh ozer. Eta nolako parajeak dira aiek ba? Elrronpido zora garria da. Maite eminduta etorri naiz herriarekin. Herri bat ere ezta? Kartailako udalerriko zati bata. Itsasadarrean dagoena. Lehen marinelerria zen, baina gaur egun gehihen bat turismoari begira jarrita dago. Pare bat hotel daude, Kirolportua, ba, etxe basioak eta familia bakarrak dira eta ez dago oso masifikatua. Bizitari gehienek urbanizazioaren batean hartzen dute etxea. Gu ere horrelako batean egon gara. Etxe osoa ala apartamentua. Ez ez, etxe familia bakarra. Bere terraza eta gusti igerilekoarekin tenis jokaleko arekin, oso ondozegoen. Ondartza ere egongo da, ez da? Bai, bitxia da gainera. Itxasadararen ertzean dago herria, eta han ondartza estu batzuk daude. Baina, itxasadarrak uruntzatzen baduzu, kilometro eta kilometrotako ondartza natural batago. Ondartza naturala? Bai. talde bakoitzetik bestera gutxienez, berrogeita mar bat metroko tartera egoten ginen. Begira, muikorrean dagoa tarraski bat. Hori lasaitasuna, ez da? Bai ba, horren bilia joan gara. Herriaren nahiko da. Tabernak eta asko daude. Tira, jatexe tabernak. Han terrazetan esertzen zara eta zerbait hartu edo jan egin alduzu. Jatekoa zen horuzkoa? Izugarri ona. Han ganbak dira oso famatuak. Zenbat ganba ez dute salduko. Baina tira, denetari dago. Erazioak eta... Orokorrean arraina eta itxazkiak dira oso honak. Esan dizut, berez marina lerria da. Nahiko prezio honean dago dena. Hala ere, guk etxean egin ditugu otorduak gehien bat. Arrandegian erosi arraina eta hile egunero entxalade eta arraina. Aukera handia eta emerkia dagota. Parrandarako? Ez, gure ez da parrandarako lekua. Badaude, pare baditzko, paf. Horrelakoetan, hoteletan dauden dirudunak ibiltzen dira. Parandarako leku egokia, punta umbria da. Elrronpidotik, amar bat kilometrera egongo da. Baina bueno, guk, dasita sunan nahi genuen, eta ez dugu parandarik egin. Gustura orduan, oso, itzultzeko gogoz. Eta zuek zer, ze moduz balentzian, kuliena esan duzu? Kuliera, kuliera. Baina bestean, ura ez taniretzat. Etzeizo gustatu? Bat ez ere etxe familia bakar batean egon gara. Eta Urxe izan da onena, igerileku pribatua zuen eta azken egunetan ia irten ere eskara egin. Nula ba. Herri ura turismoak jaanda dago. Mediterraneo alde horretako ia guztiak bezala. Ez dauka inolako herrin ortasunik. Kalera irten eta ematen du inorrez bertakoa. Edo turistak dira edo kanpotik lanera etorritakoak. Ah ba, el rompmpidon bai? El rompido kodenda tatabernetako jare geienak hangoak tira. Ba, hori ezta kuleran ikusten. Gero jatekota dena da hamburguesategia eta halako janaria azkarra. Eta janaria ere nahiko eskasa. Eta prezioak, bueno, oso garesti dena. Hondartzaz gozatuko zenuten bitza? Bueno, badago hondartzariko. Ihiltza Ososo ondartza handia, oso polita postaletan. Baina bertara joan eta ezin lekutxo bat aurkituto aia jartzeko. Gainera, jarratsaldean eguzkia joan egiten zen. Hondartza aurrean eraikiño oso altu pilla bat daudenez, ba eguzkia sartzen asten denean gepea egiten da ondarttzen. Eta itsasoa ure pele-pela, olatutxo bat Jesus, neska? E zara ez, gustora etorri. Hori bai! kristoren giroa zegoen gauetan. Pare bat parranda ditugu eta eskerra gaiei, etxera itzultzeko desiratzen nengoen. Bueno ba, guazen pare bat pote hartzera, ez da? Guazen ba.